بسم الله الرحمن الرحیم ریاض الصالحین لغو ری باب تزوز و صلات الضحا د مزد د ساح <تصفح> من ارتفاع الشمس ادرا پور تکیددن ورنہ چمذ جیشی تر زواله پوری ذکر دایو مسالم ذکر دباج علما په نس ولاتې شراق او ولاتې زها یو شيله ا بعضه اهل علم د دې د جداوالي قائل دي مصنف وای نور را پورته شو لکه موږ شو نو ولاتې زها شروع شو قبل الزواله پوری والافضل غرضدان تصليا 14 وشي اند استداد الحر چې ګرمي لږه سخت شي و ارتفاع الضحى او د نور رڼا او نور لګرا پورته شي او په دې دل دلیل ذکر کيده حديث د مسلم شریف عن زيد بن ارقما رضي الله تعالی عنه انه را قومن یصلون من الدحا دکتلو شقوم چې موږ کولو د ساخت فقال وی فرمایل اما لقد علمو وی خبردار به شکه دی فو دین صلات فی غیر ساعت افضل چې دا موږ د چاش بغیر د دی وقت نابزن لے. پی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا لی صلات اے د چا شاو د زہادی مست صلات الاولابین وای خینا ترمذ الفشالو کم وخت کی چدو خان او د بچوخ پیس و زی پزمکا نه لس بجو کی په حجاز مقدس کی بیاکانی تو د شوی فسوال دو خانو کچو بچو تا وای نه يخ په علاکه چي يا پتوت کانې سوځي <تصفح> او غردي ته صلات الاولابين وای اوابين چاته وای چې د غفلت نا توجو تره واپشي او د ګنا نه توبې ته واپشي انه کان للي الاولابين غفورا ورا عام مشهور زادہ چې خلک د ما خام نفس دی نفلونو ته اووابین وایي خو په صحیح حدیث د مسلم کې د الله حبیب صلات الوابین صلات الزهات وایي ا د غنوم وایي د بازه شلف نه منقول دی زکات اصل براشي کم ش سلو رکعات پک رکعات نفل دی د ما خام نفس سره د سنتو یا سنتو نه نودی کې روایت ټول جوړې خو خدغه وخت قیمتي دی نو که دغه فضیلت ثابت نشي نفن خصبن نه دي دغه وقته نه کوي صبر نه فن نه سره کوري شي ما سوته نه پوري ده ما هم ما سوته وقته قیمتي دی رواه مسلم تر مذوب بفتح الت والم وبالراد المعجم ازواد د شټکې نه پی دا شدت الحر تاوي سخوالي دا گرميتا جمد فسويل دا و هو السغير من العبل دا ورکوت تاوي دا اخنا <تصفيق>